Герберт Джордж Уелс Країна Сліпих За триста з гаком миль від Чимбаросо, За сто миль від снігів Котопахи, В самій глушині еквадорських анд Відрізана від світу людського, Лежить таємнича гірська долина Країна Сліпих Багато років тому, Долина ця була ще настільки відкрита для світу, що люди все ж таки могли страшними ущелинами, крижаними стежками проникати на її пласкі луки. І ось прийшли туди люди – дві-три сім'ї перванських метисів, які тікали від жадібності та тиранії жорстокого іспанського намісника. Потім сталося страшне виверження Міндобамби – коли сімнадцять діб у квіті стояла ніч, і вода, в яквачі, перетворилась на окріп, і до самого Гуая Кіля вся риба спливши, перемерла. Тихоокеанськими схилами йшли обвали, швидке танення та раптові повені, і цілий гребінь стародавнього арауканського хребта поповз, обвалився з громом і назавжди відрізав для дослідника шлях до країни сліпих. Але одного з тих перших поселенців землетрус захопив по цей бік ущелини і довелось йому, хочеш не хочеш, забути дружину і дитину, і всіх друзів, і все своє добро, залишене там у горах, і почати життя знову в низині. Він почав його знову, але не було йому успіху, його спіткала сліпота, і помер він, засланий у копальні. Але з його оповідань народилась легенда яка в Вандах живе і досі. Він розповідав, чому наважився піти з надійного притулку, куди ще дитиною його привезли прив'язаним долами між двома великими тюками з пожитками. У долині, казав він, було все, чого може бажати людина. Прісна вода, пасовища та рівний клімат, схили оглядного чорнозему, чагарник, що дає смачні плоди, а великий сосновий бір на одному зі схилів високо в горах затримував лавини. З трьох боків сіро-зелені кам'яні скелі піднімали вгору свої голови, вкриті сніговими шапками. Але людовики не доходили сюди, протікаючи повз по далеких схилах, і лише час від часу скочувалися на краї долини великі брили льоду. Там ніколи не бувало ні дощу, ні снігу, але незліченні джерела дозволяли провести зрошення по всій долині і перетворити її на суцільне, багате на корм пасовище. Поселенцям, що й казати, жилося вільно. Їхня худоба тьмяніла й множилась одне тільки затмарювало їхнє життя, але й цього було досить, щоб отруїти гіркотою їхні дні. Дивна хвороба напала на них вражаючись сліпотою всіх новонароджених, а іноді і старших дітей. І ось, щоб знайти відворотний засіб від прокляття сліпоти, людина з великими труднощами та небезпеками повернулася по ущелині в низину. У ті часи люди в подібних випадках думали не про мікроби та заразу, а лише про гріхи. І йому здавалося, що причина напасті – нехтування релігією. Серед поселенців не було священника, і вони не подбали, прийшовши в долину, відразу ж спорудити церкву. Він надумав побудувати в долині церкву справжню, недорогу, але красиву церкву. Йому потрібні були мощі та інші предмети культу, священні реліквії, таємничі образки, листки з молитвами. У торбинці у нього лежав злиток місцевого срібла походження якого він відмовлявся пояснити. Наполегливо, з наполегливістю невмілого брехуна, він твердив, що срібла в долині немає. За його словами, поселенці, не потребуючи подібних цінностей, зібрали там у себе всі свої гроші та прикраси та переплавили їх у цей злиток, щоб купити на нього Божу допомогу від своєї хвороби. «Я так і бачу його». Молодого підсліпуватого горця, як незадовго перед катастрофою він стоїть, обпалений сонцем, схудлий, схвильований, незнайомий з звичаями жителів Низини і гарячково жмакаючи капелюха розповідає свою історію якомусь гостроокому, жадібно слухаючому священнику. Уявляю собі, як поспішив він потім додому з чудотворними засобами проти їхнього лиха, і в якому безмежному розпачі він стояв перед нагромадженням скель, що виник на тому місці, де ще недавно був вхід в ущелину. Але історія його подальших пригод для мене втрачена. Знаю лише про його недобру смерть через декілька років. Жалюгідним скитальником пішов він геть від місця обвалу. Струмок, що колись проклав у скелях ту ущелину, тепер вибивається з жерла гірської печери, а Переказ, породжений скупим, безладним оповіданням прибульця, виріс у легенду про сліпий народ десь там за горами, яку можна почути і донині. А серед нечисленного населення, відрізаної з того часу і забутої долини, хвороба йшла своїм ходом. Старі, напівосліплі, рухались навпомацьки. Молоді бачили невиразно, діти ж, що народжувались в них, не бачили зовсім. Але життя було легке в цій відгородженій снігами, втраченій для решти світу долині, де не було ні шипів, ні колючок, ні шкідливих комах, і не було інших тварин, крім смирних лам, яких жителі привезли з собою, перегнали через круті перевали, протягли по руслам затиснутих ущелинами річок. Зір меркнув так поступово, що люди ледь помічали його втрату. Незрячих дітей водили туди й сюди по долині, доки вони не ознайомляться з нею досконало, і коли зір серед них згас остаточно, люди все ж таки продовжували жити. Вони встигли навіть пристосуватись в сліпоті до використання вогню, який старанно розводився в кам'яних вогнищах. Спочатку це було первісне плем'я, яке не знало грамоти, лише трохи зачеплене іспанською культурою, але зберегло при цьому деякі традиції мистецтва і ремесел стародавнього Перу та дещо від його нині втраченої філософії. Покоління змінювались поколінням, вони багато забули, багато винайшли. Перекази про широкий світ, звідки вони прийшли, набули для них туманного забарвлення міфу. В усьому, крім зору, вони були сильними, здібними людьми, і волею випадку та спадковості серед них народилась людина, яка мала самобутній розум і дар переконання, а за цим іще один. Обидва залишили слід. Маленька громада зростала чисельно і духовно, вирішуючи соціальні та економічні завдання, що вставали перед нею в міру її зростання. Покоління змінювались поколіннями, покоління поколіннями. Настав час, коли в 15-му поколінні народилося на світ немовля, яке стало прямим нащадком тієї людини, яка пішла з долини зі зливком срібла шукати допомоги у Бога і не повернулася. І тут – Трапилось, що з'явилась в громаду людина із зовнішнього світу. Про цю людину і піде розповідь. Він був уродженець гірської країни по сусідству з Квіто. Чоловік, який ходив у море і побачив світ, по-своєму начитаний, спритний, заповзятливий. Група англійців, яка приїхала до Еквадору лазити по горах, Взяла його замість одного з трьох своїх провідників-швейцарців, який захворів. Він лазив з ними всюди. Але при спробі зійти на параскетопетл, зник і вважався загиблим. Цей випадок описувався вже неодноразово. Найкраще викладає його поїнтер. Він розповідає, як їхня невелика група здолала важкий, майже вертикальний підйом до підніжжя останньої, Найнеприступнішої кручі, як вони на ніч зібрали курінь у снігу на вузькому майданчику у ступу, і далі із справді драматичною силою передає, як незабаром вони виявили, що нуньєса немає. Вони кричали, але відповіді не було кричали і свистіли і більше не спали тієї ночі. Коли розвиднілося, вони побачили сліди його падіння. Мабуть, він і скрикнути не встиг. Він зірвався зі східного, недослідженого схилу гори. З великої висоти він звалився на крутий сніговий укіс і пробороздив по ньому колію, котячись зі сніговим обвалом. Борознавила прямо до краю прірви, а там усе вже губилось в безодні. Далеко-далеко внизу виднілися крізь туман дерева, що росли у вузькій затиснутій між гір долині, втраченій країні сліпих. Але мандрівники не могли знати, що це була втрачена для людей країна сліпих, не могли відрізнити її від будь-якої вузької гірської долини. Вражені нещастям, вони не зважились в той день завершити сходження. А після Пойнтер був покликаний на війну, так і не встигнувши повторити спробу. До цього дня параскетопетл підіймає свій непокірний гребінь і курінь пойнтера, який ніким не відвідується, і занепадає в снігах. А той, що впав, залишився живим. Від краю схилу він пролетів униз тисячу фунтів і в сніговій хмарі впав на сніговий схил, ще крутіший за верхній. Він стрімголов котився вниз цим схилом, оглушений і без почуттів, але жодна кістка в його тілі не була пошкоджена. Далі пішли пологіші схили, і по них він скотився до самого кінця і лежав похований у м'яких білих кучугурах, що звалилися разом з ним і врятували його. Коли він прийшов до тями, у нього було невиразне відчуття, ніби він лежить хворий в ліжку. Потім з кмітливістю горця він усвідомив своє становище і почав розгрібати сніг навколо себе. Він відпочивав і знову брався до роботи, поки не побачив зірки. Лежачи горілиць, він питав себе, де він і що з ним трапилось. Він обмацав себе всього і виявив, що на одязі в нього не вистачає багатьох гудзиків, а куртка загорнулась йому на голову. В кишені не було ножа і шапка зникла, хоч була зав'язана під підборіддям. Він згадав, що пішов шукати каміння, щоб підняти вище стіни куреня. Його сокира зникла. Він зрозумів, що впав, і, піднявши очі, простежив запаморочливий шлях свого падіння, що здався ще страшнішим у примарному світлі висхідного місяця. Якийсь час він тупо дивився на білясту круту скелю, що здіймалась перед ним, і з кожною хвилиною виростала все вище стемряви, відступаючи як морський відплив. Зачарований фантастичною таємничою красою видовища, він лежав притихлий. Потім забився в нападку ридання і сміху. Минуло багато часу, коли він побачив, що лежить біля нижньої межі снігів. Пробігши поглядом по пологому укосу, залитому місячним світлом, він розрізняв ніби темну усіяну валунами луговину. Не дивлячись на біль у всіх суглобах, він змусив себе стати на ноги, пробився аби як крізь кучугу пухкого снігу і довго потім спускався вниз, поки не вийшов на ту луговину. Тут він ліг або скоріше впав, Біля валуна жадібно ковтнув з фляги, що збереглася у внутрішній кишені, і одразу заснув. Його розбудив спів птахів на деревах далеко внизу. Він підвівся і побачив, що знаходиться на невеликому пагорбі біля підніжжя височенної кручі, прорізаної балкою, по якій він скотився сюди у своїй сніговій кучугурі. Навпроти. Ішла в небо інша така ж стіна. Ущелина між обома кручами тяглася на захід і схід і була залита ранковим світлом, яке осяяло на сході нагромадження гірського обвалу, що закрив вхід в ущелину. Внизу під ногами відкривалась прірва, але в западині, нижчій за межі снігів, нуньє знайшов тісне урвище, де по стінах струменіла вода. «Що ж, треба наважитись». Спуск виявився легшим, ніж можна було очікувати, і вивів на інший самотній пагорб, а далі, за скелястим кряжем, починався порослий лісом схил. Нуньєс озирнувся і вирішив піти вгору по урвищу, бо побачив, що там воно розширюється, переходячи в зелену луговину, серед якої він тепер ясно розрізняв скупчення кам'яних халуп незвичайного вигляду. Місцями... Доводилось повсти обривом рачки. Через деякий час сонце, що сходило, перестало бити в ущелину, пташиний щебет замовк, і повітря навколо стало холодне і темне. Зате далека луговина зі своїми будиночками ставала все світлішою. Він піднявся на скелю і помітив серед скель, бо був спостережливий, папороть небаченої породи яка ніби простягла щілин чіпки яскраво-зелені руки. Він зірвав кілька листків, пожував їх черешки і вирішив, що вони їстівні. До полудня він вибрався нарешті з ущелини на луговину та сонячне світло. Тіло одеревіло від втоми. Він сів у тіні скелі, наповнив флягу водою з джерела, випив усе до краплі і ліг відпочити, перш ніж рушити далі, до будинків. Вигляд у них був дивний. Та й вся долина, чим довше він на неї дивився, тим вона йому здавалась дивовижнішою. Більшу частину її займав соковитий зелений луг, наче зірками, усипаний гарними квітами і обводнений з рідкісною турботливістю. Косовиці, мабуть, проводились тут планомірно по ділянках. Вгорі долину обгороджували стіна, і щось дуже схоже на окружний зрошувальний канал, від якого по лузі розбігались струмки, що живлять рослинність, а за каналом вище по схилах щипали соковиту траву стада лам. Тут і там до стіни ліпились навіси, що служили дахом або місцем годівлі для тих же лам. Зрошувальні струмки стікались до головного каналу, всередині долини, обнесеного по обидва боки огорожею по пояс заввишки, що надавало глухому поселенню навдивовижу міський вигляд, і це враження ще посилювалось від того, що в усі кінці, в строгому порядку, розходилось безліч доріжок, вимощених чорною та білою бруківкою, і вздовж кожної доріжки тяглася ще якась цікава історія. Будинки в селі не тулились докупи, як у знайомих йому гірських селах, вони вишикувались двома суцільними рядами по обидва боки центральної вулиці, на диво чистої. Тут і там їхні строкаті фасади прорізали двері, але не видно було жодного вікна. Фасади виділялись якоюсь безладною строкатістю, обмазані цементом, де сірим, де бурим, де аспідно-чорним або червоно-коричневим, Ця безглузда обмазка і викликала у Нуніса вперше думку про сліпоту. Ну й наляпала людина», – подумав він. «Мабуть, був сліпий, як Кажан». Він спустився кручі і підійшов до стіни і каналу, що оточували долину, до того місця, де канал каскадом тонких струменів викидав надлишок води в глибину ущелини. Тепер… Нун'єс бачив у далекому кінці Луговини багато чоловіків і жінок, які сиділи на стогах скошеної трави, ніби відпочиваючи. Ближче до села – ватага дітей, що валялись на землі, а ще ближче, зовсім неподалік, трьох чоловіків, які несли на коромислах відра по доріжці, що тяглась від окружної стіни до будинків. На всіх трьох був одяг із вовни лами, шкіряні черевики та пояси, а на головах сукняні шапки з довгими навушниками. Вони йшли один за одним, повільним кроком і позіхаючи на ходу, ніби не спали всю ніч. Їхня постава була така статечна, і такий у них був заспокійливо благополучний і пристойний вигляд, що Нуньєс, після хвилинного вагання, випростався на своєму уступі, на весь зріс став на самому видному місці і крикнув щосили. Відлуння розкотилось долиною. Троє зупинились і закрутили головами, не наче озираючись. Вони повертали обличчя то в один, то в інший бік, а Нуньєс смахав руками. Але скільки він не махав, ті ніби не бачили його. І лише через деякий час рушили до гір, забираючи правіше, ніж треба, і щось крикнули, наче в відповідь. Нуньєс знову закричав, потім іще раз. Знову замахав руками, так само безуспішно. І тут вдруге слово «сліпий» спливло в його свідомості. От дурні! Сліпі вони чи що? – подумав він. Коли нарешті накричавшись у ну Нун'є сперетнув по містку канал, знайшов в стіні хвіртку і підійшов до них, він переконався, що вони справді сліпі. Він вирішив, що потрапив до країни сліпих, про яку розповідає переказ. Ця впевненість виникла в ньому разом із передчуттям небувалої та завидної пригоди. Троє стояли пліч-опліч, не дивлячись на нього, і насторожено прислухались до незнайомих кроків. Вони тулились один до одного, наче боялись чогось. І Нуніс побачив, що повіки в них опущені і запали, наче очні яблука під ними висохли. Щось подібне з благоговійним страхом проступило на їхніх обличчях. «Людина», – сказав один мовою, в якій Нуньєс ледь впізнав іспанську. «Це людина, людина чи дух, що вийшов зі скель?» А Нуньєс підходив впевненим кроком юнака, що входить в життя. Старі оповіді про загублену долину і країну сліпих спливали в пам'яті. І в думці впліталось приспівом старе прислів'я – «У країні сліпих і кривий король! У країні сліпих і кривий король!» Дуже чемно він привітався з сліпими. Він з ними говорив, а сам дивився в оба. «Звідки він, брате Педро?» – запитав один. – Вийшов зі скель. «Я прийшов з-за гір», – сказав Нуніс, – «із країни за горами» де люди зрячі, з околиць Боготи, міста, де мешкають сто тисяч чоловік, яке тягнеться так далеко, що оку не видно. «Не видно», – повторив про себе Педро. «Оку не видно». «Зі скель», – підхопив другий сліпець. «Він вийшов зі скель». Їхній одяг, зауважив Нуніс, був дивного крою, і в кожного пошитий по-своєму. Вони злякали його, рушивши разом на зустріч, кожен із витягнутою вперед рукою. Він відскочив на крок від цих наведених на нього розчепірених пальців. «Іди сюди», – сказав третій сліпець, підступивши до нього так само на крок і м'яко обхопив його. Сліпці тримали Нуніса. Ні слова не додавши, вони почали його обмацувати. «Обережно!» – крикнув він коли йому тицнули пальцем в око, і переконався, що око з тремтячими віками здається їм дивним. Вони обмацали його очі вдруге. «Дивне створіння, Кореа», – сказав той, кого звали Педро. «Яке у нього тверде волосся, як у лами. Шершавий, як скелі, що породили його», – сказав Кореа, обмацуючи неголени підборід'янунієса м'якою, трохи вологою рукою. Можливо, потім він стане гладше? Нуньєс трохи противився обстеженню, але сліпі чітко тримали його. «Обережно!» – повторив він. «Говорить!» – сказав третій. «Це, звісно, людина!» «Ух!» – крикнув Педро, обмацуючи його тверду куртку. «Отже, ти прийшов у світ?» – спитав Педро. «Прийшов зі світу!» через гори та льодовики, прямо через ті вершини, що на півдорозі до сонця, з великого-великого світу, що простягся на дванадцять днів шляху аж до моря. Вони наче не слухали його. Наші батьки казали нам, що людина може бути створена силами природи, сказав Кореа, теплом, вологою та гниттям, так-так гниттям. «Відведемо його до старішин!» – запропонував Педро. «Спершу покричимо!» – сказав Кореа, щоб нам не налякати дітей. «Адже це чудовисько!» Вони почали кричати, а Педро пішов попереду і взяв Нуньєса за руку, щоб провести його до будинків. Нуньєс відсмикнув руку. «Я ж зрячий!» – сказав він. «Зрячий?» – перепитав Кореа. «Так, зрячий!» Повторив Нуніс, обернувшись до нього і спіткнувся об відро Педро. Його почуття ще недосконалі, сказав третій сліпець. Він спотикається і каже безглузді слова. Веди його за руку. Як хочете, сказав Нуніс і посміхнувшись, дав себе вести. Очевидно, вони нічого не знають про зір. Гаразд, настане час, він їм покаже, що то за штука. Почулися вигуки, і він побачив натовп, що зібрався на головній вулиці. Ця перша зустріч із населенням країни сліпих обернулась для нього важким випробуванням нервів і терпіння, значно важчим, ніж він очікував. Селище було більше, ніж здавалось йому здалеку, а штукатурка будинків виглядала ще безглуздіше. Діти, чоловіки та жінки – він із задоволенням зазначив, що інші жінки та дівчата були гарні собою, хоча й очі в них були закриті та втиснуті. Обступили його натовпом, хапали, обмацували м'якими долонями, обнюхували, вслухались в кожне слово. Все ж таки багато дівчат, і діти полохливо цурались його. Та й справді, голос його був різкий і грубий в порівнянні зі співучими голосами сліпих. Його зовсім заштовхали. Три його провідники, з виглядом власників, не відступали від нього ні на крок і без перестанку повторювали. «Дика людина зі скель!» «Богота!» – сказав він. «Богота за гірським хребтом!» «Дика людина, – каже дикі слова!» – пояснив Педро. «Ви коли-небудь чули таке слово «Богота?» Його розум ще не склався. Мова в нього лише в зачатку. Маленький хлопчик ущипнув його за руку. «Богота!» – передражнив він. «Так, місто – не те, що ваше село. Я прийшов із великого світу, де люди мають очі, де люди бачать». «Його ім'я – Богота», – вирішили сліпці. «Він спотикається», – сказав Кореа. «Коли ми йшли сюди, він двічі спіткнувся». Відведемо його до старішин. Його раптом заштовхнули через двері до кімнати, де було темно-темно, і тільки в дальньому кутку слабо тлів вогонь. Натовп ввійшов за ним, закривши останній доступ демному світлу, і Нуньєс з розльоту впав прямо на витягнуті ноги сидячої людини. Ще когось його скинута рука, коли він падав, зачепила по обличчю. Він відчув під долоною щось м'яке, почув сердитий окрик і за хвилину відбивався від багатьох рук, що схопили його. Вийшла якась одностороння бійка. Він зрозумів своє становище і затих. «Я впав! – сказав він. – У вас тут не видно ні зги!» Настала мовчанка. Ніби невідимі люди довкола намагались зрозуміти його слова. Потім почувся голос Кореа. Він лише недавно створений. Він спотикається під час ходьби і пересипає свою промову безглуздими словами. Інші теж щось про нього говорили. Але він не міг усе добре розчути і зрозуміти. «Чи можна мені сісти?» – спитав він, скориставшись хвилинним мовчанням. – Я більше не відбиватимусь. Вони порадились і дозволили йому сісти. Чийсь старечий голос почав допитувати його, і Нуніс спробував розповісти про великий світ, звідки він упав до них, про небо, про гори, про зір та інші подібні чудеса, розповісти про них цим старішинам, що сиділи в девріві в країні сліпих. Але що б він їм не казав, вони нічому не вірили і нічого не розуміли. На це він не очікував. Вони навіть не розуміли деяких його слів. На протязі 14 поколінь ці люди були сліпі та відрізані від зрячого світу. Усі слова, що стосувались зору, стерлись для них або змінили сенс. Стерлися перекази про зовнішній світ, перетворившись на дитячу казку, і більше їх не турбувало, що там робиться за скелястими кручами, за їхньою окружною стіною. З'являлися серед них сліпі мудреці, переглядали уривки вірувань і переказів, донесених ним від зрячого минулого, і визнавали все це пустими домислами і замінили їх на нові, більш тверезі тлумачення. Багато чого в їхніх образних уявленнях відмерло разом з очима, і вони склали собі нові уявлення, підказані все більш здосконалюванішимися слухом і дотиком. Нуніс поступово це зрозумів. Очікування, що сліпці здивовано вклоняться перед його походженням і овдоруваннями, не виправдилось. І коли його жалюгідна спроба пояснити їм, що таке зір, була відкинута, порахована за безладне марення новоствореної людини, що намагається описати свої неясні відчуття, він здався, і пригнічений слухав їхні настанови. І ось Найстаріший серед сліпих почав розкривати йому таємниці життя, філософії та віри. Він говорив, що світ, тобто їхня долина, був спочатку порожньою ямою в скелях, а потім з'явилися спочатку неживі предмети, позбавлені дару дотику, і лами, і ще інші істоти, у яких дуже мало розуму, потім з'явилися люди, і нарешті ангели яких можна чути, коли вони співають і шелестять над головами, але яких торкнутися не можна. Останнє сильно спантеличило Нуніса, поки він не зрозумів, що йдеться про птахів. Далі він розповів Нунісу, як час розділився на спекотний і холодний, у сліпих це означало день і ніч, і пояснив, що в спекотний час належить спати, а працювати треба поки холодно і що зараз все місто сліпих не спить, лише з нагоди його, Нун'єса, появи. Він сказав, що Нун'єс безсумнівно для того і створений, щоб вчитися набутої ними мудрості і служити їй, і що, незважаючи на недорозвиненість свого розуму і незручність рухів, він повинен кріпитись і бути впертим у вченні. І ці слова, всі ті, що зібрались біля входу, зустріли схвальним гумоном. гомоном. Потім він сказав, що ніч, сліпі день називали ніччю, давно настала і всім належить повернутися до сну. Він запитав, чи вміє Нун'єс спати, і Нун'єс відповів, що вміє, але що перед сном він має поїсти. Йому принесли їжу, кухоль молока лами і скипку грубого хліба з сіллю і відвели його в затишне місце, де б він міг поїсти, нечутно для інших, і потім заснути до того часу, коли прохолода гірського вечора підніме всіх для їхнього нового дня. Але Нуньєс не спав. Натомість він сидів, де його залишили, і, витягнувши стомлені ноги, перебирав у пам'яті всі несподіванки, що супроводжували його прихід в долину. Він ні-ні, а й розсміється то добродушно, то обурено. Розум ще не склався, повторював він, нерозвинені почуття. Їм і на думку не спадає, що вони образили свого посланого зверху короля і володаря. Бачу, доведеться мені їх надоумити. Тільки треба подумати. Подумати. Сонце схилилось до заходу, а він ще був у роздумах. Нун'яс завжди вмів відчути красу, і коли він дивився на охоплені загравою снігові схили і льодовики, що замикали з усіх боків долину, йому здавалось, що нічого прекраснішого він ніколи не бачив. Від видовища цієї недоступної краси він перевів погляд на селище і зрошені поля, що потопали в сутінках, і раптом його опанувало хвилювання. І він від щирого серця почав дякувати долі що вона наділила його даром зору. «Го-го! Сюди, Богота, сюди!» – почув він голос із села. Він підвівся, посміхаючись. Зараз він назавжди покаже цим людям, що означає для людини зір. Вони його шукатимуть і не знайдуть. «Чого ж ти не йдеш, Богота?» – сказав голос. Він беззвучно засміявся і крадучись, зробив два кроки вбік від доріжки. Не топчи траву богота, цього робити не можна. Нуньєс сам ледве чув шародіння своїх кроків. Він здивувався. Чоловік, чий голос його кликав, біг чорно рябою бруківкою прямо до нього. Нуньєс знову вступив на доріжку. Ось я, сказав він. Чому ти не йшов на поклик? спитав сліпець. «Що тебе треба водити, як немовля? Хіба ти не чуєш дороги, коли йдеш?» Нуньєс засміявся. «Я її бачу», – сказав він. «Немає такого слова «бачу», – сказав сліпий, помовчавши. «Кинь свою нісенітницю і йди за мною на звук кроків». Нуньєс, розгнівавшись, пішов за ним. «Прийде мій час», – сказав він. «Ти навчишся», – відповів сліпий. У світі багато чого треба вчитись. А ти чув приказку «У країні сліпих і кривий король»? Що означає «сліпий»? – недбало кинув через плече «сліпий». Минуло чотири дні, і п'ятий застав короля сліпих у вигляді незграбного, нікчемного чужинця. Проголосити себе королем побачив він набагато важче, ніж він припускав, і поки що, обмірковуючи свій план перевороту, він робив те, що йому наказували, і вчився порядкам і звичаям країни сліпих. Він подумав, що працювати і гуляти ночами дуже незручно, і вирішив, що це він змінить насамперед. Народ сліпців вів просте трудове життя, доброчесне і щасливе, якщо бачити доброчесність та щастя в тому, що зазвичай розуміють люди під цими словами. Вони працювали але не надто обтяжуючи себе роботою. В них було вдосталь їжі та одягу, були дні та місяці відпочинку. Вони охоче займались музикою та співом, пізнали кохання та народжували дітей. Дивно, як упевнено і точно рухалися вони у своєму упорядкованому світі. Все було тут пристосовано до їхніх потреб. Кожна з доріжок, що розходилися променями по долині, ішла під певним кутом до інших, і розпізнавалася особливою нарізкою по краю. Всі перешкоди, всі нерівності на доріжках і луках були давно видалені, всі навички та весь уклад сліпих виникали природньо з тих чи інших потреб. Почуття їх дивовижно витончилися, за 15 кроків вони вловлювали і відрізняли найменший рух людини, навіть чули биття його серця. Інтонація давно замінила вираз обличчя, дотик замінив жест. Мотикою, лопатою і граблями вони працювали вільно і впевнено, як справжні садівники. Їхній нюх був надзвичайно тонкий. Вони по собачому чуттям розпізнавали індивідуальні відмінності. Впевнено і вправно справлялися з доглядом з ламами, які жили в скелях на горі, і довірливо підходили до огорожі, щоби отримати корм або сховатись під дахом. Але наскільки легкими і невимушеними можуть бути рухи сліпого, про це Нунніс дізнався лише тоді, коли надумав нарешті затвердити свою волю. Він підняв заколот лише після безплідних спроб діяти переконаннями. Спершу він пробував час від часу замовляти з ними прозір. «Дивіться, люди!» казав він. «Багато чого в мені вам не зрозуміло». Траплялося іноді, двоє-троє слухали його. Сиділи з розумним виглядом, нахиливши голову і наставивши вухо, а він усіляко намагався пояснити їм, що означає бачити. Серед тих, хто слухав його, була дівчина з менш червоними і запалими віками, ніж у інших. Так і здавалося, що в неї за віками ховаються очі. Її особливо сподівався він переконати. Він говорив про переваги зору, про те, які прекрасні, коли на них дивишся гори і небо, і ранкова зря, а ті слухали з недовірливою усмішкою, що відразу переходила в осуд. Йому відповідали, що немає ніяких гір, а по закінченні скель, де лами щипають траву, лежить кінець світу, туди впирається дірявий дах Всесвіту, з якого падають роса та лавини. Коли ж він уперто твердив, що світ не має ні кінця, ні даху, що кінець і дах – лише вигадка сліпих, йому відповідали, що думки його порочні, наскільки він умів описати їм небо з хмарами та зірками, та воно уявлялося їм